«Дивись, ото мужичка притисло!» – гучно гикнув якийсь напівп'яний ханига. Оченята на його щурячій мордочці недобро зблиснули. Я відвернувся і вийшов геть. Відчуваючи, як ті очі загоряються жовтим світлом і починають пекти мені спину.